të le shikues, selamu alaikum dhe mishë se takoemi se bashku në emisionin duke kërkuar përgjigje sot me tëftuarin ton alaudina bazit dhe të japim përgjigje pyjtive tuaj të dërguarën pyjtje eqës e i vizkës e pikom hojgjë selamu alaikum, mishë serdat alaikum, selamu, së i gje dhe të fillojnë me pyjtje në parë që na vije nga një shikues nga prishtina, thot alejojët nukja eqimeve në mes të vetullave Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdu lillahi, rabbi l'alamin, wal'aqibatu lillimuttaqin, wala'udwana illa ala al-dhalimin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fëllim yes. islam, lavdhrojmë Allahuna madhërshum, iqojmë salavatel salam me pegamberit ati, Muhammadi sallallahu alaihi wa sallam, familje, shobhë dhe të gjithë atore besimtare muslimon që pasojnë rugën ati dhe udhëzohën me udhëzimën ati dherën në ditën e gjëkimit. Në lidhje me shkollën e vetullave, më duket disa herë kemi dhën disa përgjigje dhe kemi shpjeguar se vërtet kjo është e ndaluar nga duke u mbështetur nga disa citate nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mund të thotë në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka mallku ato ato gratë të cilat i shkulin vetullat dhe u ashkulin të tjerëve. Kurse nëse kemi vetullat e ngjitura menifjal çimet janë edhe jashtë aty aty vendi ku janë zakonisht vetullat atë kjo ky problem mund të jetë nëse mund të ta quaj edhe një formë jo normale një formë do thotë hajde po thojmë do thotë diçka e metur e kështu me radh atë në këtë rast lejohet hiqen atmos soçi të largohet do thotë kjo ky deformim apo kjo emet e cila mund të shkaku, shkaktohet në në raste të ktilla. Megjithse ë po duhet të përmend në këtë rast, nuk do duhet të ishte ky pretekst i disa grave, të cilat ndoshta vetullat i kanë shumë normale, por nga vezveseja apo edhe nga tendencat që dukën sa më bukur, u pengon pse vetullat janë ashtu, edhe nëse ato nuk janë të ngjitura, thonë se nuk është as diçka jashtë normale s'a ato duhet të të hiqen. Themi nëse kjo duke tek njerzën se nëse njeriu e sheh dhe i duket se nuk është nuk është normale ajo dhe situata është e kthill, atëherë lejohet të hiqen. Kurse në raste tjera që ato të lihen është më mirë, Zoti di më së miri. Po, le të kalojmë tek një pyetje tjetër që ka të bëjë me namazin e mashkullit dhe të femrës, Tët, a ka ndonjë dallim në mes të namazit të mashkullit dhe atit të femrës dhe si duhet të bëjmë në sejdë me duar apo me gjunj? Po, është e vërtetë se disa pediatrorë posa çisht me dhëbi hanefi dhe gjithashtu me dhëbi hanbeli, ë vrims ata anojn apo përzgjedin thon se më e drejt është të, të bëhet dallim në mes të formës apo mënyrës ato veprime të cilat bëhen brenda namaz, të bëhet dallim në mes gruas edhe burrit apo femrës mm. dhe mashkullit. ë si për shembull thon në çështjen e ngritjes së duarve ë tek kanë fith thonë se burri duhet i ngri deri te veshët, kurse gruaja duhet i ngri deri te supët. Pastaj gjithashtu në lidhjen e duarve ta thonë se e drejt është që burri të lidh ato nën nën nën në karpiz, kurse gruaja ti lidh do thot në joks. Pastaj edhe në mënyrën e të ulurit e kështu me rrapë. Edhe që ndrojnë hoçtë po, argumentuar. Edhe tek hanbelit është e njëjta, do thot ka vlerësime të kthella dhe çasja e tyre para se ti përgjigjem është mm -hmm. e drejtë unë duaj vetëm të vërtetoj se qëllimi i këtyre dietarëve edhe çasja e tyre nuk është vetëm hajt thoin apo t'japin ndonjë vendim apo ndonjë qendrim, ah. mirë po qëllimi i tyre është ai i gjithihadit që thuhem thuat në kuptimin e, e, e ndjekjes apo përcjelljes vërtetimit të çështjeve në përgjithësi. Dhe çasja e tyre, tyre mbështetet në në faktin se ata thonë se gruaja natyra e tij është se ajo duhet me qenë më e ruajtur, mos t'eksponoj, mos t'jet ekspozuese e, e pjesëve të trupit të saj e kështu me radh, prandaj thonë se ajo i ngri duar deri në deri te veshët, në fakt ajo ka mbulesh në shami e kjo është thotë mund të shkoj deri te zbulimi ndonjë pjese të avretit apo edhe në vendosin e duarve në në kërthiz apo nër kërthiz më e drejt është që ajo të i vendosë në, në gjoks e kështu më radhë, pra qasja e tyre është se, thonë se është më sigurët për femërën dhe më e drejt për balë në të shmëri se saj. Kjo është do të thotë arsueja pëse ata kanë përzgjith dalimin. Mm -hmm. Mirë po nëse i rikthejhemi, apo i kthejhemi citateve të, dhe praktikës e Muhammedin sallallahu al-Azham, atërën në fakt vëremë se nuk kemi ndonjë mbështetje E, e, që të bëjmë dallim në mes të formës së namazit të të femrave dhe të meshkujve. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin kur thotë sallu kama ra'aytumuni usalli, faluni ashtu siç më keni parë duke u falur, në të hyjnë edhe burrat edhe grat në këtë urdhër apo që të në fakt të thotë këtë... që janë të njëjtë. Po vrë? që nuk kuptonin që duhet të jetë e njëjtë. Edhe mm -hmm. qasja atyre dietarëve hanefi dhe kështu hanbelit, domo është qasje që si qëllim dhe si metodologji e nuk ka dyshim se ata do të shpërblehen për atë mundin që e ka bër. Mirpo në mbështetje të argumenteve, shohim se nuk është e drejtë të bëjmë dallim në mes të mënyrës së namazit të femrës apo të mashkullit, përderisa kët nuk e ka nuk e ka vërtetuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kemi me 10ra, madje me qindra citate hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që vërtetojnë mënyrën e faljes dhe qëndrimit në këmbë, sejtës, rukusë e kështu me radhë dhe nuk kemi asnjë citat, madje as edhe hadithe të dobta, të cilat ndoshta në formë të përshtatshme mund të në kuptohet se forma e namazit të burrave duhet të dallojë nga jo e grave. Prandaj vërtetimi i kësaj nuk nuk poseton argument. Madje argumentet janë në në të kundërtën mm -hmm. për dy arsye. Për arsye e parë është se e themi se citatet janë të përgjithshme që vërtetojnë se namazi i burrave dhe i grave i duhet të jetë i njëjtë. Pastaj edhe në në në pikapunjen tjetër është edhe fakti se nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhron për një gjë apo përshkruan në, mënyrën se si duhet kryhet një veprim apo një praktik, mm -hmm. atëherë na atë hyn në fond të përgjithshme edhe gratë edhe burrat, edhe meshkujt edhe femrat. Dhe përjashtimi i njerëzve pal do të ose të bëhet vetëm me anë të argumentit apo të të të ndonjë fakti që aludon do thot në përjashtimin e njërsë pal. Ë <totik> uh, mund ta përmend një shembull uh, mm -hmm. konkret kur Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlor në surën An-Nur thot walladhine yarmuna almuhsanat uh, walam yaatu bi arbaati shuhaba thumma lam yaatu bi arbaati shuhada fajlduuhum 80 jalda. Thot Allahu xhallahu ala ato uh, ata burra qi i akuzojnë famrat e ndershme, është çfala akuzimi me immoralitet. Edhe nuk sjellin për këtë akuz argument dëshmitar, katër dëshmitar, atëre si dënim për këta, këtë për shkak të shpiftjes që kanë bër, është se këta duhet të të rrihen me 80 Shkopin. Ëh, mm -hmm. ky është citati po flet të thotë nëse njeriu apo nëse muslimanët i akuzojnë gratë ndershme në komentimin e këtij ajeti ulemat kanë thënë edhe pse në citat përmenden gratë e njëjta vlen edhe për burra me një fjalë se dikush i aku, aku, akuzon ndonjë burr për imoralitet se ka bër zinë për shembull dhe për kët nuk ka argument atëherë e njëjta dispozit vlen edhe për për atë shpivsin që ka bër ndaj burrit njet sikur se ndaj gruas do thotë në këtë dispozit janë të njëjtë edhe gratë edhe burrat edhe pse ncitatet janë përmendur vetëm vetëm gratë e kështu kemi citatet shumëta në të cilën përmenden vetëm burrat mirëpo në atë në formë generale hyn edhe gratë prandaj përjashtimi i njerëz pal në, në thënien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam faluni ashtu siç më keni parë duke u falur dhe të themi kjo vlen vetëm për burrat dhe nuk vlen për gratë është thot një lloj çasje jo studioze dhe jo e e e, e vërtetuar do thot në në fakte dhe në argumente. Prandaj themi se më e drejta është që të lihet dhe të themi se në mënyrën e namazit është e njëjtë, edhe mëyra se si falen burrat dhe si falen gratë, në të bëhet dallim në kët nuk nuk ka nuk posedojmë ndonjë argument të, të qartë dhe të vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Selam, ndërsa sa i përket rënjës në Sejtë? Po, në lidje me shkuarjes në Sejtë, mm. a të shkohët do tëtë me gjunë apo me, me duar, themi në këtë se ka debat mjaftë të malë të këtë djetarët, shumisa djetarëve duke fillon nga Hanefit, pastaj Shafit dhe Hambelit, për zjedhë i mendimin se besimtari kur të falë na mazë, duhet shkojt do tëtë me, me gjunë në, në mm. Sejtë kurse për zgjedhja malikëve Imam Ebu Za'iu Zahirit në pjesë dhe gjithashtu një, një numër i konsideruar midis dietarëve edhe bashkëor edhe më të vjetër është se e, besimtari gjatë faljes së namazit kur shkojnë në sejdë të shkojnë mm -hmm. do thotë me duar. Në debati është shumë i gjerë, un vetëm do ta marr atë konkluzën, ajo është se nëse i shohim citatet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të cilat vërtetojnë mënyrën se si e ka bër seçtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a me gjunj apo me duar atëherë vremse në këtë nuk kemi ndonjë hadith të qartë dhe të vërtet do thot mm. me një fjalë të saktë e cila do ta do ta ndante këtë mos pajtim në mes të dietarëve prandaj më e drejta është ajo që është për zgjedhje disa dietarëve nuk po dumi cek e, hadithet dhe çësjet mm -hmm. e ulemave për shkak se nuk është momenti dhe nuk është emisioni mm. që të bëhet një elaborim i ktilll por themi se hadithet cilat flasin për këtë kët gjithë nuk jenë të vërtetuara, me një fjalë nuk arrin shkallën vërtetsis asë njëra nga këto, me gjithë se ka dalimi në mes të këtyre hadithet dhe, pra ndaj esakta është që mos të marrim, apo mos të përzgjedim njërin nga këto dy mendimet në formë rigorose, dhe të themi vetëm se kjo është esakt dhe e forma tjetër nuk është esakt, por të klihen dhe thotë në dispozicion të dy format, a dhe këtë përziet e kanë bër disa dijetar ndërta sheiku islam i Ben Taybiya që praktikon të dy forma të shkohë edhe me me me me gjun edhe me me duar dhe të mos shpërfillet asnjëra nga këto dy praktikat për arsyes se kjo është debat dhe për të bërë do thotë kët nevojitet do thotë një chasje më studioze dhe një emision tjetër jo i kësaj natyre zoti e drejtmisë Alem tak pyetja radhës tot para një kohë nëpër media patum rastin të lexojmë për një shkrim të vjetër rreth Isait ose Jezusit në të përmendet se Isa i ishte martuar. Desha të dinë se në bazë të Islamit është e saktë se Isa i ishte i martuar. Po edhe un kam dëgjuar para disa ditë një lajm se është publikuar një letër e vjetër, shumë e vjetër që përmendet se Isa Ali selam është martuar kurse çasja apo komenti nga pikpapunja islame në lidhje me këtë themi se fillimisht ai ai shkrim për ta vërtetuar se është i saktë apo nuk është i saktë, kjo nuk ka të bëjë me ne dhe madje ne nuk kemi mundësi dha ta bëjmë kët. Por nga vështrimi i Islam duhet ta ta kemi parasysh se besimi jon përballi i Sait alayhisalam apo Jezusit, si i thonë do thotë krishterët, është se ai ka qenë profet i dërguar pejgamber, si kurse të gjithë pejgamber e tjerë. Dhe neve, muslimanet, nuk i japim ati t'i parët e, e hynis, t'i parët se a i ka qenë largë asaj i biri zotit, apo ka pas në një silsi, t'i bina tyrore, që neve i atribojmë vetëm Allahut të pletëfuqishëm, zotit të gjithësis. Pra ndaj, kjo është pikpamja islamet, a i ka qenë profet, si kurse gjithë profet tjetër. Ado pse ka pas do thot atë për parsinë e mrekullinj që Allahu xhala wala nëpërmjet duarve të tij ka bër do thot ti shëroj do thot të çmendurit ti bëj ata të cilët nuk flasin të flasin e kështu me radh mirë po këto kanë qenë do thot mujgize mrekulli sikur se që kanë pas të gjithë pejgambert po edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam por çka është gjëja e parë që neve musliman duhet ta kemi para së sy është shumë qartë se ai ka qenë pejgamber sikur se çdo pejgamber tjetër kurse fakti pse ai ka lind pa babë Nuk ka diçka po them kushtimisht në krasë me fuqinë dhe mundësinë dhe madhështinë e Allahut të Madhëshëm, nuk ka diçka jashtëzakonshme dhe për këtë edhe Allahu xhalla wala kur të flet për këtë krijim apo këtë mënyrë të krijimit, atëra thotë shembulli i krijimit të Isaut alayhisalatu wassalam, ose sikur se shembulli i krijimit të Ademit alayhisalam në Kur'anin e pamlar. Atë Ademin e ka krijuar pa babë dhe pa nën, kurse e, e, i sa në Ale islam Jezusin e ka krijuar do thot vetëm menon do thot pse kështu e ka krijuar tash kjo nuk më kupton se Kadiq ka diçka ndonjë përparsi që ta trajtojmë si do thot djal i Zotit e kështu me radh kjo është do thot pika e parë nën tjetër sipas muslimanëve vërtetojse pejgamberët në përgjithësi janë martuar edhe Muhammedi s.s. është martuar, edhe Ibrahimi s.s. është martuar, edhe Musai, edhe ha, e, do të të gjithë pejgamber të vërtetot se e në martuar dhe nuk ka e, edhe Izekiriaja e kështu më ranë, kurse nuk ka gjithë keshë edhe nëse, nëse vërtetot se është martuar Isai a.s. dhe kjo nuk cenon asgjë në që ajtë jetë pejgamber ma dje edhe Si vërteton edhe Allahu xhalaulani Kur'anim famlor, mund të ndim kuptojnë se martesa ka qenë do të thotë traditë pejgamberëve. Nuk nuk është diçka jashtëzakonshme. Ëh. Mm -hmm. Pra, nëse kim fakte apo vërtetohet që Isa aleseem ka qenë i martuar, ne e pranojmë si musliman dhe nuk do të thotë si vërtetim dhe nuk nuk ndeshet asgjë do të thotë me realitetin e të qenurit ai si pejgamber. Mirë po në nga mësimet islame se vërtet është martuaj apo jo, nuk kemi diqkat vërtetuar. Pra ndaj ne asë nuk e mohojmë, të themi se kurse si isa ale islam nuk ka qeni martuar, pra arsyu se për këtë nuk në ashtë thënë në Kur'anin fëmblart, hmm. nuk e ka përmend pegameri sallallan sem, ashtu si nuk e ka përmend edhe martesen e ti. Pra ndaj e lem këtë do thotë se kët e dënë, vetëm Allah i madrëshëm dhe ne mështë, nuk gjykojmë për diqka që nuk kemi fakte dhe ndalime aty ku jë ndalur citatet uh, uh, shëriatike që kanë të bëjnë në lidje me uh, jetën dhe veprimtarin e pejgamberit e Allahot Isaot al-Islam. Por theme dhe njëherë nëse vërtetohet diqka e kësaj natyre, kjo nuk cënën asë një formë uh, personalitetin e Isaot al-Islam. Pra arsujes edhe librat e vjetra që flasin për historinë e pejgamberit Isaot al-Islam, e kam fjallën librat e vjetra Islam, Ka disa thënie për e, se ndoshta mund të ketë qenë i martuar Isa al-ese me me Maria Magda, Magdalena, por kjo nuk mm. është diçka vërtetuar dhe nuk ka ndonjë fakt që mund ta mund të themi se kjo është diçka e saktë dhe e mbështetur në në citatet burimore zoti e dimësmirin. Po kalojmë tani rryedhën e misionit tek një pyetje tjetër. Selam aleikum hu i nderuar, deshë të pyes se e kam gjetur një gjë që është stoli e arit, mirëpo është e vogël desha të di si të veproj. A bën ta mbaj për vete apo duhet ta jap sadaka apo si duhet të veproj. Në lidhje me gjërat e gjetura në përgjithësi, ka trajtimet e fukahat dhe kjo shtjellohet mjaft mirë madje në kapitujt e fikut ku sqëgojnë dispozitat sheriatike, kemi një kapitull të veçantë që, që shpjegohen rreth gjësandeve të humbura dhe aty në formë deta, detajuese sqarohet kjo. Konkluza e tërë asaj është e, kjo se nëse neve gjejmë një gjë të vlefshme, do të thotë që ka vlerë, për dallim nëse nuk ka ndonjë vlerë, sigurisht që mund të jenë paraja, ari, argjente, e kështu me radhë dhe ka mundësi ajo të mirret, do thotë me me bajt me veti, atëherë neve mund ta marrim atë dhe jemi të obliguar që për një kohë, në disa transmetime vërtetojë që për një vit të vendosim apo të bëjmë një loj shpalje, se e, duke mos të regu në formë të qartë e, dukjen e asajgjeje që e gjemi. Përshamu nëse kemi gjetë para 100 euro dhe ato e kemi gjetur në kulet, të mos të regojmë se në qëfar forme e kemi gjetë, në qëfar kulete ka qenë, në qëfar qen, në gjyre ka qenë, në qëfar vende e kemi gjetë, e kështu me radhë, mos të japim informata të detajzuar. Mm. Mirë po të temi se kush ka humbur një shumë parave, e let la imrohet në këtë vend. Edhe ai lajmrohet, mund të jetë ti të vi lajmrohet dikush vetëm tentoi do thotë ta merr atë pasuri mm -hmm. dhe ti ja bën pyetjet se çka ka humbur, mm -hmm. sa ka qenë shuma e tyre, në çfarë vendi ka qenë, si është dukur, e kështu me radh, derisa ai ti jap ato përshkrimet e sakta dhe mund të konkludosh se ai ajo pasuri është e, e ti, atëherë ti obligosh mi ia dhon. Mm -hmm. Vë e njëjta duhet të veprojë edhe edhe kjo shikuese ka duhet që të për pa, një vit të tëra. Duhet ta ta bëj atë shpallje, ajo shpallje tash i kemi do të thotë to mjete të informimit, nëse osht për shembull në në qytet mund mund të pyes do të thotë afra ku të kush bër humbja. Ë e kështu me një fjalë interesohet e, për ta jetë atë personin që e ka e ka humbur atë. Dhe nëse e ka bër shpalljen dhe ka prit për këtë kohë dhe nuk lajmërohet Atëra ajo apo ai personi i cili e ka gjetur atje ka të drejtë ta shfrytzojë atë që e ka gjetur dhe është e tij. Por nëse në pas kësaj kohe del në shësh se ajo pasuri i ka taku dhe vërtetojë çart se i ka taku një person i caktuar, atëra prap obligohet ja kthej atje, nëse e ka akoma. Nëse e po? ka akoma, po dhe ose edhe ndoshta duhet ta kompenzoj, nëse vërtetojë çart se ajo pasuri është e Milanit, për arsye se ka marrë do thot një gjë të të dikujt që nuk i takon atij. Ëh disa prëulëvara kanë thënë që për të dalë nga tër këjo ky komplikim dhe i ka mundësi do thot këy njerë, atëra mund që ai nëse pret këtë kohë dhe nuk nuk paraqitet pronari, atëra atë tajep sadaka. Ta shëst tajep sadaka në këtë formë dhe ta bëj një të thot për personin që ka hubur, kështu që ta liroj ndër zgjedhje në formë të plot veten e tij nga ajo dhe në të njëjtin kohë nëse paraqitet më së ksa i kohë personi që i kërkon atë, atëri tiet të thot ky shumë i lirë do thonë nga përgjegjësia që mos jap llogari personit të tillë. Zot e li mësimin. Po le të kalojmë tani tek një pyetje tjetër thotë unë do të nisem për në Haç dhe kam dëgjuar se njeriu kur futet në ihrame nuk lejohet të përdor parfum dhe erra të mira derisa pyetja im është se a lejohet me për e, përdor sapunin dhe pastën e dhëmbëve në këtë kohë. Ësht e saktë se vërtetohet se një nga ato në lidhje me ritet dhe kriteret pasi që personi e bën jetën dhe i vesh ato ihramet, që është një veshje sa më e personi i cili dëndon ta bëj haxhin para se më fillojë ceremoninë e haxhit, nuk i lejohet atij të bëj disa veprime ndërto, është edhe përdorimi i parfumeve eratë të mira. Dhe prandaj i preferohet atij që don me hyjni ihram i vesh ato dhe me bër njëjetin, i preferohet që pasi që të pastrohet, që të lahet mirë, të përdor parfum, të vesh ato tesha ta bëj njëjetin, pastaj edhe mos ta mos ta përdor me mos ta mos ti përdor eratë mira pas kësaj. Dhe në këtë ahyn edhe përdorimi i sapunit dhe përdorimi i brumshës së vëmbe apo pastës së vëmbe apo jo, themi se e, është çështje e trajtuar te fukahat bashkohor posaçisht, dhe disa operatorë kanë rezerva në këtë për faktin se ata thonë se këto sapunat posaçisht që janë do të thotë për pastrim të duarve dhe shamponi në vetvete përmbajnë erra të mira, do thotë janë të parfymosura deri diku, prandaj që ti largohohet besimtar i këtyre është më e drejtë. Dhe në vend të kësaj nëse përdor do thotë disa lloje të sapunave që nuk kanë erra është më e drejtë. Tenier i tentojnë edhe për për pastën e dhëmbëve se në vetvete ka një erë që është për qëllim do thotë për për ti dhënë do thotë erë gojës, vetëm nëse i largohet dhe përdor brushën veçantë është më e drejtojtë. Mirë po disa prej ulemave bashkëror thon thon se këto e, edhe sapuni edhe pasta e dhëmbëve në vetvete edhe pse kanë një lloj erë, ajo nuk është në vetvete parfum, do nuk përdoret për tu parfymosur, mirë po qëllimi është me të pastrimi i duarve dhe pastrimi i dhëmbëve. Ajo pse ka në vetvete atë erën, ajo erë nuk është qëllimi parfumin, po është qëllimi largimit të errave dhe në përbërje e ka do të thot atë erë për shkak do thot të pastërtisë dhe largimit të errave të tëqçiap. Mm -hmm. Dhe thon se në për këtë rast, për këtë arsye ata thon se nëse përdoren këto sapuna nuk e prish dhe nuk ka gjë të keqe për ihram për personin i cili është në ihram, por gjithashtu edhe për pastën e dhëmvet. Dhe debati është, do thot në mes të posaçish dietarëve bashkëkor, dhe themi se nëse besimtarit dond më qenë më i sigurt në këtë dhe përdor lloje të sapuneve që janë nuk janë ato bash me me errra, do thot me parfume është më e drejt. Mirpo, nëse shohim dikën nga shokët apo nga persona me cilë bëjm hax dhe i shohm duke përdorur nuk është e drejtë që ne të bëjmë do të thotë polemik ti themi se ti e ke prishë uh um, e ehramin e kështu me radh, për arsye se është një çasje dhe një një mendim i një grupi të dijetarëve që në vetvete është do të thotë mendim i arsytuar dhe i arsyeshëm që nëse e praktikon dikush nuk mendojmë se ka bën ndonjë gjë të keqe. Zoti më fal. Atëherë do të angazhohemi më vonë ditë se ne do të bëjmë tani një pauzë të shkurtër dhe pas dhe të rekëthemi në pjesën e dytë të emisionit si që e kemi sa kona pa jo. Të ndrër të lëshikuës, së vazhdojnë të që ndronim në e këthemi pas pak. Do të djel, ora njëzët e një, para qesim emisionin Kolaj Gjavor. Në këtë emision, si edhin për mbledhje në emisioneve të transmituara gjatë javës. Përveç kësaj, emisionin Kolaj Gjavor dhe të tjera, mund të shikoni edhe në internet. Klikoni në www.qsivisks.com Kolaj Gjavor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 Një rrug nëpër të cilën kaluan karavane të shumta të njerëzve punëtor, puna e të cilëve ishte besimi pastër dhe vepra e mirë. Për të arritur sukses në këtë rrugë, nevojiten pajisje të duhura, të cilat do ti kuptoni gjatë emisionit Rruga drejt Allahut, me Yahya Binaj dhe Hoxh Enis Ramat. në ndiqni, që do të shtun ora njëzet në PIS TV. Që do të prendë, në PIS TV mund të ndiqni emisionin Eci më së bashku, drejt për drejt me hoxën e kremav diju. Mund të përjetojt se njeri u vërtet e, kur është i odhëzuar, kur u pëmba e të mësimeve kërinare. Në këtë në rukëtim në shacrohemi së bashku edhe me shikuesit, që mund të nabëjnë pyetje nëpërmjet telefonatave dhe mesazheve në telefonin ton. Selam aleikum, aleikum për rrugë. Po pachet rrugëroni. Do has tani pyetje. Andaj mos haroni, në ditën e çdo të premt, ora 20:30 në emisionin ecim së bashku. Shdo të mërkur, pre orës njëzet e 30 minuta, prezantojmë drejt për drejt e misionin, kam një problem, me hojgjen Muhammed Dermako. Është një mundësi më shumë për shikuesi shpallos, tanë, edhe mërë, ju mund të telefononi për të bërë pjesi këti e misioni, dërka që hojgja mirë për telefonata tuaja dhe do të përgjigjet pyetive dhe problemeve që ju i prezantojnë. Eventualisht të marë ndihme, sugjerime të duhme për të kalimin e këti probleme, Mos Haroni, në ndichni që do të mërkur, pre orës 20.30, në emisionin e Drejt për Drejt, kam një problem, në Piz TV. përfundimet e misionit duke kërkuar përgjigje rikthejmë në pjesën e dytë të këtij emisioni për të vazhduar rhyedhën me pyetjet e tjera të dërguara në adresën tonë elektronike. Hoje përgjigjë radhës sot kështu, deshër të di rreth shkurtimit të namazit. A llogaritet udhëtar gruaja e cila është e martuar në Perëndim, në Gjermani përkatësisht, kur të vinë te familja në Kosovë dhe a duhet të shkurtojë namazet? Po, ne vëdim në përgjigje nëse një person udhoton një rrugë të gjatë A tere lirohet, konsiderohet udhtar apo udhtar edhe lirohet nga falja e namazit apo shkurton namazet dhe nga agjerimi, pastaj i lejohet bashkimi namazeve e kështu me radhë. Kurse në rastin nëse e gruaja pasi është martuar vjen në familjen e burrit, sikurse që është rasti konkret e vjen në në familjen e babës, do thotë në familjen tek baba, në shtëpinë e babës, mm -hmm. a obligohet apo a konsiderohet udthare apo konsiderohet se është në shtëpinë e babës së saj. Themi se kjo e sakta është saktas që ajo të trajtohet si mysafire udthare, për arsye se në në fakt ajo e pason burrin në konsiderimin e asaj se çfarë çka konsiderot udhem për të dhe çfarë nuk konsiderot udhem. Dhe përderisa ajo ë shkon, do thot në shtëpinë burrit të saj, dhe tash ajo bëhet shtëpia e saj, dhe aty e ka familjen tash, fëmijët e kështu me radh, ë shtëpia e babas, edhe pse për të, do të thën, dikur ka qenë në shtëpinë saj, tash aty ajo konsiderohet si e, musafire mm -hmm. udtore, kështu që i lejohet me shkurtu namazin, edhe me i bashku namazet. Po sa që është nëse arrin një kohë, do thotë të shkurt, ashtu siç zakonisht rin do thotë këta musafirët apo që vijnë do thotë gjat gjat pushi, a bashkëdhëtorët që vijnë gjat gjat pushimeve në përgjithësi. Dhe kjo është e saktë dhe nuk ka diçka të keqë pse dikur ajo ka qenë shtëpi e saj dhe më nuk është është një sikurse një një njerëj të kishte banuar një vend për një kohë të gjatë pastaj ai shpërngulet në një vend tjetër dhe nëse vjen në atë, në atë qytet në cin ka jetuar dashamë vite të, të tëra, mm -hmm. ai prapë konsideron të thar për arsye se më nuk banon aty dhe aty ka ardhur vetëm për arsye të, të ndryshme, sikur në rastin në këtë njëjtë është edhe rasti i, i famëras, e cila vjen do thot në shtëpinë e babait të saj, zoti i dhe mosmiri. Po, kalojmë tani tek ky çetë tjetër. Nëse un jap tatim shtetit në Evropë, a më duhet të jap edhe zekatin? Po, e, ne vëdim që tatimi të japim neve e, shtetit mund të jetë tatimi në pronë, mund të jetë tatimi për nxjerrjen e dokumentave. Pastaj tatimet të natyrës regjistrimi i makinave e kështu me radh janë lloi të ndryshëm të takimeve. Dhe këto e, them në formë të përgjithshme disa prej tyre janë të arsyeshme dhe disa mund të jenë edhe edhe jo të arsyeshme, mund të jenë do thot vetëm edhe mund tiendo thot pa te drejt. Ë mirë po çikto ta arsyetojnë mos dhënjen e zakatit nuk ka kur far e, kur far logjike do thot ta themi kët për arsye se dhënia e zakatit synon disa grupe të njerëzve në soçëri, të cilat e, i cil të cilat grupe duhet do thot të, të ndihmohen nga ana e të pasurve, sikur se është përmendur do thot në ajetin ku përmenën dhe të të kategoritë se kuj duhet të jepim zekati, dhe të të të të kategoritë, ndërta mm. është dhe të të të odhëtari, i varfëri, personi i cili është i zhytur në, në borqë, e kështu më radhë, dhe themi se këto personi i cili ka pasuri, dhe pasuri e ti e ka arritur atë një sabin, që është ajo kuota apo shuma e parave, e, shuma e pasuris e cila e trajton me një fjalë dhe të të për së dosin e tyre do thotë si njëri të pasur dhe ajo pasuri që ndron do thotë pa lëvizur, pa u mangësuar për një vit, atëher ai obligohet ta jap zakatin nga ajo pasuri, pavarësisht a ka paguat tatime gjatë vitit apo nuk ka paguat tatime, për arsye se tatimet kanë destinim tjetër, e destinimi i atyre taksimeve janë do thotë për mbajtjen e shtetit, apo arsye të tjera të ndryshme që i vendon do thotë shteti në për në për në për vande të ndrësmuar në botë. Prandaj ka dallim kjo dhe në asnjë formë nuk justifikohet pse neve japim tatimin shtetit tash të mos japim do thotë zakatin. Për arsyesë se destinimi i zakatit dihet qartë për çfarë është dhe neve dhe është do thotë një institucion e cila nuk duhet të nënversohet apo të shpërfillet apo të lihet anash tërësisht duke u um, munduaj um që at atë tazavensë një disa veprime apo disa akte të cilat kanë ardhur më vonë nga shtetet posaçisht moderne, të cilat synojnë do të thotë mbarvojtjen e rregullit në në branda institucionit të, të shtetit në përgjithësi. Zoti i dimë më shumë. Po një email na ka shkruar Astriti, thotë selam aleikum, kam një kushëri të afërt dhe ai është marrë me punë te Zeza, por ka bër shumë para. A bën unë t i kërkoj këti personi para borx për të ndërtuar një shtëpi? dhe më vonë t'ia ja kthei borxhin, Allahu i jesh për blet. Kjo më varet pe rrethonës. Fillimisht themi nëse ai burr ë aktiviteti i tij apo fushë veprimi i tij nuk është e tëra e ndaluar me një fjalë ka biznese të ndryshme, dhe ndër këto biznese ka edhe edhe gjëra të ndaluara, bastore apo mirërat me prostitucion, e kështu me radhë po poi përmenden vetëm si shembull, mirë po mund të ketë biznese të tjera ka shitore, ka mm. ndonjë treg, domon dërmarja e tregtarëve e kështu me radhë, dhe pasuria e tij trajtohet, do thotë, pasuria e përzier në mes të haramit edhe hallallit. Mm -hmm. Dhe këta persona, do thotë, në në raportet tona me ta, do thotë, i trajtojmë do thotë, nëse shkëmbejmë me ta tregti, shesi, blem për tyre, do thot ostelijuar dhe nuk ka nuk ka gjithçka. Nuk ka gjithçka edhe nëse shkojmë në shtëpitë e tyre dhe ai na ofron ndonjë ushqim apo jemi në ndonjë restorant dhe na bën pagesën e ushqimit, që të themi se pasuria jote është haram dhe unë nuk marr prej teje, apo një pjesë e pasurisë sënde është haram dhe nuk marr prej teje. Për faktin se vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marr huo prej eh, jehudis, do thot pei çifutit, pei hebret i cili ka kaçi banor i Mekës, Medinas edhe pse e diim që e, hebrejt e Medinës në atë kohë e kanë pasur ja legalizonin vetes, ja legalizonin vetes kamatin dhe punonin me njerz me kamat. Pejgamberi saum nuk e ka bër, do thotë, përkundër kësaj, prap ka pas bashkundim me të dhe ka marr huo, që po nuk kupton se nuk e ka trajtuar këtë pasurinë e tij si diçka do thotë haram. Mm -hmm. Prandaj edhe në rastin konkret nëse është kështu rëthana, atëherë ti tlejohesh me marr përi ti borx uh dhe t'ia kthesh do thot në zënjitim shumë sa ti ja ke marr. Mirpo nëse nëse ke mundsi me marr borx dikun tjetër dhe nuk do të, nuk do të bëhesh nevoitar për kët, atëherë më mirë është të kërkosh dikun ku është me drejt dhe tek ndonjë person që është më i ndershëm se ky. Por nëse nuk ke mundsi atëherë fundja ty do thot sheria ti ke lejohet për arsyesë e pasurisë e ti e tëra nuk është do thot e haram, kështu që ti të të ndalohet të ndalo, thotë të marrësh nga huada, thotë nga ai Zoti i di më spiriti. Po, edhe pyetja e fundit për sot thotë selam alekum jetoj jashtë në Gjermani dhe në vendin ku banoj nuk ka xhami, namazet i falin në shtëpi, shpesh herë me gruan me xhemat. Më intereson se a duhet ta thirrë ezanin para faljes apo mjafton i kameti. Po, në përgjithësi në çështjen e thirrjes ezanit se a është obligative, a është vazjip të thëtë që të thirët e zani gjatë faljes e namazive apo jo, është fjala nëse falemi në gjami kuptohet, a i to falen me gjemat mm -hmm. edhe duhet të thirët e zani. Mirë po në, në namazë që i falim në shtepi, apo jemi në rrug, ndalemi me vetur, e kështu me rrallë, a, a është obligativ, a është vazjip të thirët e zani, thëjemi se nëse jemi në një rreth, në një shëq në fakt në një vend fshat apo qytet ku është dëgjuar ezani dhe është thirrur ezani, atëherë nëse nuk e thirrim, nuk kemi bër gjë të këqje, por nëse e thirrim, atëherë është mirë. Është mirë dhe kjo do të kuptohet nga disa hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në të cilat vërtetohet një lloj preferimi të të e, këndimit të ezanit para faljes së namazeve forze. Mirë po nëse jemi në një shëqëri ku nuk dëgjohet fare e zani dhe nuk thirët e zani dhe neve në fakt falemi në shtepi, atëre unë më ndojë që më e drejt është të thirët e zani para falje se namazit, për arsye se e, me një fjalë tipu e thirë atë e zanë për të paralajmuar hyrën e kohës e namazit në një vend ku nuk është bërë ai paralajmrim, po të kishte gjamia afer dhe të ishte thirur A tere do të mjaftoheshi me kët, por mm. përderisa kjo nuk është, atëherë nëse e thirr është më e drejtë dhe nuk do të ishte e drejtë që të ta neglizhoni kët duke u nisur nga pikpamja e disa fukahave në lidhje me kët. Do të thonë dikush se sa është arsyeshme kur ai do ta thirrë ezanin dhe ezani do të dëgjohet vetëm në banesën e tij, nuk do të guxojë edhe nëse don me hap dritaren dritaren dhe, dhe të bërtasë kështu me radh, themi se kjo është e drejtë, por tek e fundi do thotë ta të bëjtë të gjallë këtë mm -hmm. simbol të islamit qoftë edhe në familjen e ti qoftë edhe, edhe të këpjestarët e familjes e ti e, e, kjo do të thotë në vetë vete e ka do të thotë atë shpërblimin edhe atë pozitivitetin pra ndaj unë të kisha nëzitur nuk kemi ko të ashtë të përmenim citatet shumë të atës latë nëzisin në thyrën e ezanit e, para falis e namazit pra ndaj unë themë që mos neglijxë posa që është nëse je në advent ku nuk thyrë Bëj praktikë që vazhdimisht para faljes namazit a thirrë ezanin, të marrin abdes familjat në përgjithësi dhe të falen di bashkë, Zoti i dhe mëshirë. Të hoxë këtu erdhëm në fund të misionit, ne ju falenderojmë çishit me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Të ndrorë televizionist është ky fund i misionit të sotëm të drejt për drejt, duke kërkuar përgjigjen. Ju falenderoj që na ndoqët mirëbavshim dhe mirë takofshim herëve të tjera. Deri deri selam aleikum. <fri>